Dnešní evangelium je zapsáno u Jana v 11. kapitole. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. Sestry mu vzkázali, Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když uslyšel, že je Lazar nemocem, zůstal ještě dva dní na tom místě, kde byl. Když Ježíš přišel, sledal, že Lazar je již ještě dní v hrobě. Petánie byla blízko Jeruzaléma je celou hodinu cesty, a mnozí židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v jejich zármodku nad jejich bratra. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu na naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv až Boha, Bůh ti dá. Ježíš jim řekl, Můj bratr vstane, řekla mu Marta. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíši řekl: Já jsem zkříšený i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, neumře na věky. Běžíš tomu? Řekla Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty si mesiaš. Syn Boží, který má přijít na svět. Ježíš přichází k hrobu, byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marka mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věžit? tedy kámen, Ježíš pohledl z kůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Kdo řekl, s hlavou hlasem? Lazare, pojď ven! Zemřelý vyšel, měl plátným zvázané ruce i nohy a tvář měl zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli v a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Evangelium našeho pára Ježíše Krista. Tématem 16. neděli po trojce je zkříšení. A ta 11. kapitola Janová evangelia, takový vrchol toho starokřesťanského spisu je nám důvěrně známe. Ovšem, v posledních letech jsem se vždycky snažil při příliš dosti zborového najít nějaký text z Bibli, který se vztahuje třeba na církev, na společenství, na praktické otázky spojené se zborovým životem. A to tady na první pohled nemáme. Ovšem každá neděli vlastně má téma zkříšený. V roštině se říká neděli oskřesení. Tak to je vždycky na místě. A když si to uvědomíme, jaký význam to téma má, tak uvědomíme se také, že každou neděli nám jde o život. O život a smrti méně tady v církvi není. Pravda, že mnoho lidí se to neuvědomují, a i my občas považujeme jiné věci za důležitější, než se sromáždět neděli v modlitevně. Ty priority našeho života jsou různé osobním životě, v společenském životě, ale vlastně v našem vztahu k Ježíšovi jde o život a smrti. V Biblii si to projednává na různých místech, třeba pamatujeme si na dlouhou kapitolu z prvního listu korinským, kde Pavel popisuje Nejenom odkud tu zprávu o zříštění Ježíšově má, ale také proč je tak důležitá významná pro celý křesťanský život. A podobně asi můžeme brát tuto kapitolu 11, kapitolu Janova evangelia, kterou jsme slyšeli v trochu zkrácené podobě. Je tady zajímavý, že ta zpráva o vzkříšený Lazara se nenachází v ostatních evangeliích. Mark, Matouš, Lukáš, jako by o tom vůbec nevěděli. A to překvapuje, když je to takový vrchol v Janově evangeliu. Ale na druhé straně i synoptičky vědí, že Ježíš uzdravil. A také o vzkříšení tam můžeme příst. Vzkříšení některých, kteří byli nemocní a zemřeli. Tak proč tedy v Janově Evangeliu to nemá být? Je nápadně, že ovšem v Janově Evangeliu evangelistovi nejde o senzační zprávě. Jakoby sbírá různé zprávy o dívej a zázracích a teď prezentuje to nejsenzačnější. Ne, o senzaci tady ne, nejde. Je vrchol Evangelia ani ne, protože je to něco mimořádného, ne, mimořádná událost, co ještě nikdy se nestalo. Ale vrchol Evangelia je proto, že Ježíš nám zvěstuje, já jsem zkříšený i život. Jako u ostatných zázraků v Janově Evangelie, tady najdeme výraz znamení. Jeho zázraky nejsou zázraky, které chtějí vzbudit úžas. Ani nestačí, že Ježíš toto a toto tady koná, ale je potřeba, abychom pochopili, co to znamená. Proto znamení. Co to znamená a právě pro, jsou Ježíšové činy vždycky spojené s důležitým výrokem, s Ježíšovým kázáním. A toto kázání tady zní já jsem zkříšený i život. Je to vidět, stává se to konkrétně a Ježíš nám to Říká a slibuje, já jsem vzkříšený i život pro vás. Ježíš vzkříší, vzkříší konkrétního člověka, toho Lazara, který bydlí v Betáně. A v Betáně bydli celá řada Ježíšových přátel, Maria, Marta i ten Lazár, aby mohlo tam být ještě další. Je to příklad místa, kde bydlí Ježíšově přátelé. Odráží se tam situace křesťanů. A křesťany jsou konfrontovaní ovšem se smrtí. Smrt patří k realitě našeho života Smrt začíná brzy nějakou nemoc. Tu nemoc chceme léčit, zastavit. Někdy to půjde, někdy to už ne. A jsou nemoci, které jsou nevylečitelné. Tak nasadíme paliativní péči, ale uvědomujeme si, že tato nemoc je k smrti. Ale to až nakonec. Začíná to u Lazara, nemoci, a sestry jeho Marta a Maria dávají Ježíš na vědomí, aby se zastavil, aby ho vylečil, aby ho uzdravil. To určitě může, u bude umět. Ale Ježíš není tam. I toto odráží situaci křesťanů. Ježíš tam v kritické chvíli není, postrádá ho a pak už je pozdě. Ano, vzkříšení je to jediné, co zbývá. My toužíme po vzkříšení za tím, co lidé umíráme. Naše blížní, naše milovaní i my umíráme. A jsme z toho docela bezradný, bez moci. A v kritických chvíli našeho života nám právě smrt je vyvraci celou křesťanskou víru. A Ježíš je nám zdálený v těchto chvílích. Milí bratři, milí sestry, to úžasně na tomto příběhu v 11. kapitole Janova Evangelia je že to, že tuto naši situaci, tu naši bezmoc evangelista neututlá. Naopak říká, že to má smysl, že tam Ježíš není. Žid on se zdržuje na jiném místě a schválně tam zůstane ještě Odvadný díl. Je to jeho úmysl, že tam není v tu chvíli, když Lazar už zemře. Nejsme tady svědky nějakého honu na sanitku, aby rychle ho odvezli do nemocnice, aby se mohl zachránit jeho život. Tak to tady není. A když Ježíš dorazí, tak už mrtvola je v rozkladu. Takže lidi říkají, radši už ten hrob neotevřete, je to už čtvrtý den. V tom zaznívá i výčítka v uči proč si mu nepomoh včas? Proč jsi tam nebyl? Vždyť jsme se tolik modlili a ty si to mohl v tu chvíli ište pomoct. Teď už jen zbývá pořbývat to. A milí bratři, milí sestry, celý ten příběh si vyprávě proto, abychom pochopili ne tehdy jenom mu pomoct Ježíš, ale i v tu chvíli, když Lazar už leží čtyři dny v hrobu, Ježíš mu může pomoct. A Marta která už byla zaměstnána s tím pohřbem, která vyžizovala různé věci, která už se věnuje tomu obřadu, který přece jenom vede jenom k rezignaci a k tomu, abychom se vyrovnávali se skutečnosti smrti, se ztrátou milovaného člověka. Marta odejde z toho obřadu vstříc Ježíšovi, protože Ježíšovi. Věří. Nechá spoustu lidí tam být, kteří chtějí ji potěšit, kteří chtějí říct něco dobrého, co ji umožňuje žít dále. Ale ona jde za Ježíšem. Vždyť ty můžeš, stačí jen jedno slovo, tak jako tehdy, když Bůh. Stvořilš svět. Buď světlo, a bylo světlo. A toto slovo zazní v tuto chvíli, když ostatně už rezignovali, když už probíhal pohřeb, když už lidi se chystali žít dál, Ježíš říká, já jsem. Ježíš neslibuje prodloužení života. Ani tady, tady neuzdravuje těžce možná smrtelně nemocného člověka, ale Ježíš dává život, život nový, naprosto nový, věčný život. Já jsem zkříšený i život, kdo věří ve mně, i kdyby umřel, bude žít a každý, kdo žije a věří ve mně, neumře na věky. Tato Ježíšová slova zasahují do té situaci Lazara ležící v hrobě. A máme to v Biblii, protože tato slova chci, chtějí zasahovat i do našeho života. To naše situace, naše bezmoci, bezradnosti a chtějí nás odvolat, jak Ježíš tehdy říkal, že ať pohřbívají mrtvy své mrtvy, Ježíš chce nás volat pryč. Co z toho pohřívání, z té rezignaci v osobním životě, stejně jako ve společenském životě nebo v životě církví. Chce, abychom si všímal toho podstatného, proto přišel vlastně do toho světa, aby toto lidem řekl. Jeho činy jsou znamení, které na to odkazují, ale to podstatně se má konat dnes. A tak, když Ježíš přichází k hrobu, tak je schopen smrt překonat. Vzít mu její moc. Tak ať neřekneme, že je to jen znamení. No právě je to znamení, který dokáže mocně působit v tomto životě i pro Lazara. Ježíš mu nedává návrat do smrtelnosti. O tom se tady nevypráví. O tom třeba český spisovatel Karol Čapek spekuloval trošku, když snažil se tento příběh prodloužit a líčit, jak Lazar se vrátil do svého starého života a byl z toho docela nešťastný. Ne, tady nejde o návratu do starého života, ale o definitivním překonání smrti o vítězství, Ježišové vítězství v boji se smrti. A takto důležitá otázka, která tady zaznívá na Martu, věříš tomu? Věříš tomu navíc? Přesto, co Bibli ti jinde říká, že bude nakonec poslední soud a budou všechny vzkříšení jednej k společenství um, s Bohem a oddělení od Boha. To všechno víme, to jsme se to naučili v církvi, jako tehdy, už lidi to věděli, ale Ježíš nás ptá, jestli věříš navíc jemu, že zde to je? A Marta říká ano. Marta nechá se získat v tuto naději, která není jenom v budoucnosti, není to informace o tom, že bychom to mohli riskovat, ale tady je ten, se kterým to má. Všecko, co jste se přáli a co jste důvěřovali, je tu, když se potkáváte s Ježíšem, s ním spolu to máte. Ne bez o to určitě ne. Nejde o nějakou teorie vzkříšení, že bychom mohli se slepě spolehat na to, že to dopadne dobře s naším světem, s naším životem, s naším sborem. Ale s ním to máme život spolu s ním. Tak ani tento příběh nám nelíčí, nebo nemůže, nechce líčit nějaký stav potom zkříšený, ve kterém bychom se mohli odpočívat. Ale chce nás přesvědčit, přemlouvat, že, že tady s Ježíšem to přece jenom začalo a na to můžeme spolehat. Když se díváme z tohoto světa na Ježíše, tak můžeme být klidně, i když zemřeme, smrt nás od Ježíše už nerozdělí. A můžeme vyhlížet do budoucna, a můžeme si být jistí, že když jsme spojeni s Ježíšem, ani nemohou už zemřít. Tak když Lazar leží v hrobě, to důležité není nějaký pohřeb, co se konalo. To důležité je, že byl Ježíšův kamarád. Že měl Ježíše rád a Ježíš měl jeho rád. A proto Ježiv. Otázka? Věříš tomu?